Második fejezet Hogy lovag legyen, arra csak várnia, és még mindig várnia lehetett csupán, de ehelyett más nagy dicsőség érte. Gróf lett. Még nem volt egészen 13 esztendős, mikor a király apját, Lászlót és őt örökös besztelcei grófokká nevezte ki. De ez nagyon sok mindennek kellett előbb történnie, olyan országos dolgoknak, amelyeket a nagyok beszédét halván és mindenkit folyton faggatván egyre világosabban és összefüggőbben kezdett érteni. Mióta csak gondolkodni tudott, mindig úgy beszéltek ötödik Lászlóról, a gyermekkirályról, mint aki fogja Fridriknek, a német-római királynak. Ez a Fridrik a kis király egyik nagybátyja volt. Mikor Albert király meghalt, a kis László még nem élt. Néhány hónappal később született. Az özvegyen maradt anya, Elzsébet, aki Zsigmonnak volt a leánya, magához ragadta a Szent Koronát és a csecsemővel együtt elmenekült Fridrikhez. A Fridrik védőszárnyai alatt aztán a csecsemőt megkoronázták a Szent Koronával, így lett belőle ötödik László. De a magyarok jó része nem ismerte el érvényesnek ezt a koronázást. Kisvártatva behozták az országba Ulászlót, a lengyel királyfit, aki nagylajosnak volt az unokája, és Szent Korona nélkül ugyan, de megkoronázták, így az országnak jó darabonát két királya volt egyszerre. A Zsigmond unokáját megkoronázták a Szent Koronával, de a jogar, a kard, az országalma és az apostoli kereszt nélkül mert azok itthon maradtak. Viszont Nagy Lajos unokáját megkoronázták egy ideiglenes koronával, a jogarral, a karddal, az országalmával, az apostoli keresztel, de a szent korona nélkül. Egyik magyar ezt, másik magyar amaszt tartotta érvényesnek. Hunyadi János egyiket sem. Titokban meg is próbálkozott, hogy behozzon a magyar trónra egy harmadikat. Alfonz Aragóniai királyt Követségek útján sokat tárgyalgatott és alkudozott is vele, de a dologból nem lett semmi. A magyar trónon valóságban Ulászló ült, még nem meghalt a Várnai csatában. Most már ötödik László egyedül maradt a király. De Hunyadi Jánosnak most is az volt az álláspontja, hogy nem ismerte el magyar királynak a gyereket. Kitakadt hát királynak. Ezt Mátyás nem tudta. Azokból a beszélgetésekből, amelyeket apja és anyja zárt ajtók mögött folytattak az olykor hunyadra érkező nagyúri vendégekkel, hozzá nem szivárgott ki semmi. Halászlót faggatta, az röviden intézte el: ha Azt még tudnod nem szükséges, Kicsiny vagy várhas. Annyi biztos volt, hogy hunyadi János új királyt szeretett volna választatni a magyarokkal de ezt keresztül vinni már nem volt olyan egyszerű. Mert az országban voltak még nagy gazdagságú, befolyásos mások is, akik Hunyadi János egyetlen lépését sem nézték jó szemmel, voltak éppen egyetlen család nagy atyafisága valamennyi. Mátyás szabatosan és részletesen tudta ennek az atyafiságnak összefüggéseit, mert a várban állandóan erről beszéltek, s ő... Amennyire emlékei visszanyultak, alig is hallott egyebet. A következőképpen volt ez a rokonyság. Gara Lászlónak, a Nádornak, az ugyancsak nádorviselt viselt Gara Miklós fiának, első unokatestvére testvére volt Erzsébet, az özvegy királyné. Mert egy-egy szilléjé gróf kisasszony volt az anyja mindkettőnek. Tehát a Nádor nagy nagybátyja volt ötödik Lászlónak. A Cillié Gróf kisasszonyok fivérének a fia volt Ulri Gróf. Ez elvette feleségül Brankovics György szerb király lányát, dédapja a apádújai herceg volt, dédanyja pedig bosnyák király Azon kívül ő is nagybátyja volt ötödik Lászlónak. A gara rokonsághoz tartoztak a bánfiak is, mert egyazon törzsöktől származtak, de a család két ágát kétféleképpen hívták. Azután a nádor édes elvette feleségül szécsi Miklós tárnokmester. Ennek leányát pedig új laki Miklós vette el, akinek családjában örökletes volt a macsói bánság. Az atyafisákhoz tartoztak a szétsényiek is, egy szétsényi, bet a nádor nagyapjaként két nővért vettek feleségül. Az ember az ujján összeszámolta ezeket az unokatestvéreket, testvéreket, sógorokat és nagybátyákat, nyolc-tíz dinasztiát talált közöttük, és úgy szóván valamennyi magyar zászlósúr közülük került ki. És valamennyien rokonságban lévén a gyermek ötödik Lászlóval, őket a gyermekkirály ellen mozgatni annyi lett volna, mint saját hatalmok ellen harcba küldeni. A Cilli Gróf, Garanádor és Újlakibán voltak a nagy családi sokadalom elismert vezérei. Érdekök volt a Habsburg-Luxemburg vérség uralkodását jogosnak és szentnek tekinteni. De hiába voltak oly hatalmasak és nagyok, a homályos származású Hunyadi János gazdagabb volt valamennyinél. Teméntelen föld jutott neki adományul a Zsigmond és Albert kezéből. Európára szóló hadvezér is volt, a pápaság szemefénye, az egyetlen, akire a török veszedelem ellen számítani lehetett. A fejetlenség idején nem is gondolhatott senki másra, mint Hunyadira, mikor kormányzót kellett választani. Az ő családjának nem volt fényes atyafisága. Az apró nemesség falusi világából vetődött felszínre, mint egy ember nem járta erdélyi rengetegekből lépett elé, hogy a sok összerokonosodott, királyjal is atyafiságos mágnásnál magasabbra hágjon. Magasabbra hágott, de nem bírt velük. Százszorta külön ember volt, mint azok közül külön bármelyik. De összetartó, szoros sokaságuk fala ellen nem tehetett semmit. Életöknek, hatalmoknak záloga volt az a gyermek, akit ötödik Lászlónak neveztek. Akárkit szeretett volna királynak Hunyadi János, ezt a vágyát vissza kellett folytania. És hogy nyugodtan országolhasson, békességet kellett tartania azokkal, akik, mint föléjük kapaszkodottat, mélységesen gyűrölték. Minduntalan szerződéseket kötött úri Gróffal, Garával és Újlakival, hogy mikor a török ellen kell mennie, nyaranta, nyugodt lélekkel hagyja hátra az országot. És ez alatt ötödik László nem lakott az országban. Testvérnényeivel Fridrik udvarában élt. Fridrik gyámként vette át a három gyereket, de börtönőrként tartotta őket magánál a magyar koronával együtt. Nyilvánvaló volt, hogy miért, a fiú Magyarország, Csehország, Morvaország királya és Ausztria hercege volt. A négy ország nagyjai folyton követelték királyukat a Ravasz Habsburgtól, ő pedig csak eltárgyalgatott velük, feltételeket szabott, leste, hogyan lehet legtöbbet keresni. Kivált a magyaroktól, akik a koronájukat is mindenáron haza szerették volna kapni. Sürgős semmi esetre sem volt Fridriknek a dolog. Várhatott, míg a gyermek annyira megnő, hogy éret lesz a trónra. S ha közbenne talán megtalálna halni, a magyar korona ott marad a gyám kezében. Mikor végre a királyukat követelő nemzetek türelmüket vesztvén, fegyverrel támadtak rája, kiegyezett. És ez az Egyesség Hunyadi János kormányzói állásába került. Friedrich kötelezte magát, hogy a gyermekkirályt szabadon ereszti, menjen saját országaiba uralkodni. Magyarország tehát a koronát még mindig nem kapta ugyan vissza, de megkapta a királyt. A Habsburg igény hazajött Pozsonyba, hogy trónra üljön, s ezzel semmivé tegye a király választó szándékokat. Ebbe kellett belemennie az ország kormányzójának, Hunyadi Jánosnak. Kormányzóra többé nem volt szükség, majd uralkodik és kormányozott 12 éves király. Hunyadi János hét esztendei munka után letette tisztét. Ulrich gróf és a nagy sokadalmú atyafiság diadalt ünnepelt. A nyakukra nőtt köznemes sikerült lerázniuk magukról. Menjen vissza Görbe országába, és főként hadakozzék a török ellen, ha kedve tartja. De megalázni azért nem merészelték, hogy az ország éléről tisztességgel távozhassék, Megtették a magyar hadak főkapitányának, az országos jövedelmek felügyelőjének és Beszterce örökös grófjának, nagyobbik fia pedig a horvát és dalmat a bánságokat kapta. A gyermekkirály eljött Pozsonyba, felesküdött a hit levérre, aztán nagybátyja a Cilliei gróf társaságában visszatért Bécsbe, hogy ott saját udvart tartson. Így lett Mátyás Besztercei gróf. Ez három változást jelentett az ő saját gyermeki életében. Nevelője és a torna véget hozatott újabb oktatói már nem egregiusnak, hanem magnifikusnak szólították, mint a mágnás gyerekeket. Azután minden holmiát, amelyben címere szerepelt, át kellett festeni, veretni vagy hímeztetni. Mert a grófi ranga megnagyobbodott címer járt, az eddigi holló mellé, amely a címerlevél leírása szerint sárga vagy kék mezőben kissé megemeli szárnyait, és csőrében aranygyűrűt tart, a királyi levél még oroszlánt is rendelt. Végül pedig az volt a legnagyobb változás, hogy most sokkal többet látta apját. A kormányzó haza költözött Hunyadra. A vár egész élete megváltozott. Az anya, aki eddig maga intézte a roppant hunyadi vagyon dolgait. Átadta a vesződséget a hazatért családfőnek, és többet foglalkozott a kisebbik gyerekkel. A nagyobbik elkerült hazóról, mert a szepesi vidéken egy giskra nevű nagyul plantálta be magát a várakba, pénzt veretett, fosztogatott, fejedelem módjára uralkodott. Ezt ki kellett ondét kergetni, az udvar sereget rendelt ellene, és a fenyítő hadjárat vezéréül hunyadi Lászlót jelölte ki. Lackó tehát egy tavaszi reggelen elment a háborúba. Magyko otthon maradt a szüleivel. Mennyei boldogságban úszott, mikor együtt őhetett velük. Különösen apjára úgy nézett, mint a hívő, akinek megjelent az istenség. Figyelte barázzás, a naptól erősen megbarnult arcát, őszes szálakkal keveredő fekete bajszát. Páncéhoz szokott szammogó lépteit, Kezemozdulatait mozdulatait önkéntelenül utánozta. És nem múlt el nap, hogy az valami külön örömöt ne hozott volna neki. Egyszer a vívását dicsérte meg atya, egyszer együtt lovagolhatott ki vele a Cserna völgyébe, egyszer meg görög levelet tett eléje apja, hogy fordítsa le, mert bizalmas helyről jön, és még a kancellisták orrára sem szeretné kötni. A latin levelek közt is akadt ilyen bizalmas. De mikor ezekhez ültette le a fiát, a gyerek csodálkozva látta, hogy apja elég folyékonyan fordítja a szöveget, és csak néha akad meg. – Helyszen atyám Ron, latinul nem értött, eddig elé úgy tudtam. Hunyadi János a bajsza alá mosolygott, mint a diák, aki jó bizonyítványt hoz haza. – Nem értettem, való. De mikor kormányzó lőttem, fejemöt Tanultam. Naponta. Akár csak magad? No, nézzük tovább. A gyerek azonban nem a szövegbe nézett, hanem imádott apjára. Mélységes hálát érzett iránta, hogy még tökéletesebbnek láthatja. Szerette volna átölelni azt az apai nyakat, amely barnapiros volt, szinte cserzett, a hosszú, őszülőhaj alatt és olyan éles ráncok szelték keresztül kasul, amilyenek az agyagos talajon láthatók, ha megrepedez. Aztán az apai kézre nézett, amelynek sebbhelyes, benőtt körmű, barna ujjai a betűk közt tévedeztek. Ez a kéz védte egész Európát a pogányság ellen. A gyerek valami lelkes sajgást érzett melle rekeszizmában a boldog izgalomtól. – Mi lölt, hé? – Szerette volna megmondani, kiáltva, Boldog vagyok, hogy apám te vagy. De anyja mindig arra nevelte, hogy érzelmi kitörését folytsa magába, azokat szóba önteni tiltja a férfiúj szemérem és a méltóság. Hallgatott tehát, fejét rázta és buzgón folytatta a latin levél olvasását. A legszebb órák mégis azok voltak, mikor apjának mesélő kedve támadt. Ritkán tette és csak meghittjei között. De akkor színarany gyönyörűség volt hallgatni. Egyszer hosszan elmondta, milyen volt az, mikor Zsigmond királya leutazott Itáliába. Máskor csatájról beszélt, elmagyarázta a törökök harci szokásait, furcsaságait, különös vallásukat. Vagy gírzsikről beszélt, a cse nagyúrról, akit másképpen Pogyebrádnak is neveztek, s aki körülbelül olyan súlyt jelentett László király Csehországában, mint ő László király Magyarországában. Sokat utazott, sokat küszködött világ életében, volt már fogságban is, számtalanszor érezte magát a halál torkában, de ha mesélni kezdett mindezekről, nem volt mondókájában semmi izgalmas és lélegzetelállító. Inkább az udvarházában öldögélő kurta nemes csendeskedélyű adomázása volt ez, el lehetett volna akár reggelig hallgatni. Akkor azonban egyszerre szavú lett Hunyadi János, ha ellenfeleiről került szó. Mikor Cilli grófját, garát vagy új lakit említették előtte, egyszerre mozdulatlanná vált az arca. Az anyáé máskor is merev volt, s ha ilyenkor együtt volt a házaspár, a gyerek meghökkent érdeklődéssel szemlérte szüleit. Úgy ültek ott, mint két rejtelmes testvérszobor, akiknek hallgatása mögött az egész világ számára fontos dolgok rejtőznek. A gyerek éppen ezeket a dolgokat szerette volna tudni, de nem kérdezett. Nem illett szólnia, ha nem szólították. Annál beszédesebb volt Mihály bácsi, anyja testvérbátyja, aki olykor ellátogatott hozzájuk. Soklóval jött, szerette maga mögött a nagy csapatot. Már az udvaron hangosan hahózott, szeme élénken villámlott cigányos képében. Soha nem volt közömbös kedve. Vagy roppant jókedvűen örvendett valaminek, s akkor kedvére szolgált minden, vagy pedig rájött a rossz óra, akkor meg az egész világra haragudott, Égtelen méreggel szidott mindent és mindenkit, bajszoreszkedett a felindulástól, és a cselédekre nem egyszer kardot rántott. Azok homlok menekültek közeléből. Két unoka öcsét igen kedvelte. Azok is szerették őt, bár kényelmetlen volt nekik, hogy a zsarnoki hajlandóságú nagybácsi minden dolgukba belebeszélt, ellentmondáshoz nem szokott hangon rendelkezett felőlük, Beszélgetés közben érvelő megjegyzéseiket nyersen agyon kiabálta. Mátyás mégis mindig a nyomában settenkedett, társalkodni igyekezett vele. Mert tőle sok olyat megtudott, amiről szülei rendszerint nem beszéltek előtte. Ha módját egyhette a gyerek, hogy elkísérte reggeli lovaglásán, percek alatt éppen azokról a nagyokról volt szó, akikről apja oly makacsul hallgatni szokott. Ulrik, dohogta Szilágyi Mihály, az is ember. Kendőzi magát szagos vizekvel, meg mifenével. Pocakját szőttes övvel szorítja, hogy karcsúbbnak tessék. Szakállát szállanként térdesi, hogy közönségösen ne tudassék, mennyire üti immáron a dér ő kigyelmét. Kuta csapja meg, 12 aranyat kapzsol minden évre ország pénzibül. Az tagnyos király 24 ezret. Hogy apád erre áment mondott alkukor, meg nem érthetöm. Pénzt? Hezögbe? hazám, Kárdot beléjük nyavajások! Megölni? kérdezte a fiú ravaszul, hogy még többet halljon. De megám! Ők el nem emésztenének minnyájunkot ugyan. Apádnak mindig mondom, résen légyön, mihint Ulrich gróffal vagyon. Éterre, arra ügyeljen, mert, hogy az megégetni kíván bennünköt, tiszta sor! Miért kíván megölni minket, úrrig gróf? Mért, te buta? Mert királyhatnék, de abból nem összik? Oda más fog ülni. Egy darabig hallgatva baktattak egymás mellett a gyepes úton. A gyerek feszülten várt most, de nem nézett oldalt, mint ahogy nem moccan, csak figyel, aki legyet akar fogni. És csak ugyan, Szilágyi Mihály vártatva megszólalt. Nem hallád é, vajon mit írsz szepes felől, Lackó bátyád? Nem. Apádat kérdeni felettem? Na, majd megkérdöm. A fiúban minden mondadnál világosabbra gyulladt a dolgok ismerete, ha így beszéltette nagybátyját. A Mihály bácsi azután a sejtelmes kijelentés után kisváltatva, hogy a trónra Úrri Gróf helyett más fog ülni, mindjárt Hunyadi Lászlóról kérdezett valamit, azt a fiú éles figyelme azonnal észrevette és összekötötte. S ahogy hetek és hónapok múltak, senki által nem tudottan tárult ki benne az élet, a hatalom, a küzdelem, a birtoklás, az egyezkedés, a versengés természetes képe. Ha a világon való létképét le akarta rajzolni magában, mindenek közepén a korona arany sugázott előtte, s körülötte fogukat összeszorító, sovártekintetű hatalmasok, akik életre halálra figyelik egymást, s miközben nyájas arccal egyességeket és eljegyzési szerződéseket beszélnek, az alatt hátok mögé rejtett kezökben élesre fent tört, szorongatnak. Jaj, annak, aki egy pillanatra elszórakozik, és nem figyeli a többit. Ő most vőlegénye volt Ulrich gróf leányának. Ugyanakkor Ulrich Grof, ha lehetett volna, sorra leölte volna őket, az egész családot. Viszont Mihály bácsi szívesen megmártaná kardját Ulrich grófban. S ugyanekkor hunyadról embereket küldtek Itáliába, hogy ott olyan nászajándékokat vásároljanak, amin őket csak királyok szoktak. 8000 dukátot kaptak a küldöttek, hogy ékszereket, básonyokat, sejmeket, szelszámokat, drágaságokat vásároljanak Velencében, ahol Európa szerte legjobban lehetett vásárolni, mert keletről, nyugatról oda hordott a kereskedés mindent. A hunyadi küldöttek egyik levelet a másik után, írták, hogy megint találtak valami gyönyörűséges darabot, amelyet halálos vétek volna meg nem venni. Végül 8000 dukát helyett 13000-et költöttek. De amit kincses szekereiken hazahoztak, azon a rengeteg drágaságon nyitva is maradt szeme szája mindenkinek. Ő tehát feleségű fogja venni a cilli, elzsébet gróf kisasszonyt. Ha a felnőttek közül addig valakik megnemölik egymást a folyton folyvást folyó hatalmi harcban. Erről a harcról érdekes hírt hozott az a papi ember, akinek társaságát Mátyás ugyancsak igen szerette, s aki, mint a hunyadi családnak benső jó embere, szintén megfordult hunyadon. A váradi püspök volt ez. Szerednyai Jánosnak hívták, másképpen Vitéz Jánosnak, ő vezette a királyi kancelláriát, ott szolgált immáron húsz esztendeje, és mivel Itáliában igen nagy és sok tudományokat szedett volt magába, gyorsan is haladt. Hunyadi János kormányzósága alatt ő volt a kormányzó jobb keze. Ha valami nagyon szép latin levelet kellett írni, vagy ha valamely külföldi követségben nagyon szép latin orációt kellett kivágni, oda csak Vitéz János lehetett az elküldendő. Mire a kancellárságig felvitte, már egész Európa tudott róla. Még német földön sem akadt párja klasszikus latin ékes szólásának, pedig mostanában a világ sokkal nagyobb fontosságot tulajdonított a klasszikus latinnak és görögnek, mint azelőtt akármikor. Hunyadi Jánosnak, mint főkapitánynak is, mint országos jövedelem főfelügyelőnek is fel kellett mennie pozsonyba de ilyenkor gyorsan járt, egy hónap alatt meg is fordult. Mégis nyáridőn, mikor gazdasági dolgaira jobban kellett ügyelnie, szívesebben vette, ha a kancellár jön le hozzá Járt az itt már elégszer, a fiúkkal is eléggé összebarátkozott. Most csak Mátyást találta otthon, László még mindig a felföldön hadakozott Giskra elvetemedett, rablásból élő alvezéreivel, és nemigen boldogult velök. Hordszád, mint a rózsa, Magnifice! Örvendezek látásodon! Köszönöm, János bácsi! Jól vagy, é. Jól, Magnifice! De már az vánkosom alatt ott az denesektu túl. A papot, aki erőteljes termetű, mak-egészségű ember volt, és nemigen lépte még át a 45-öt, nagy nyájassággal fogadták vajdahunyadon. Hunyadiné az udvarig jött le eléje a lépcsőn, pedig az csak igen nagy uraknak járt. Íródeákja is jöttek vele, szám szerint ketten, reverendások természetesen azok is. A kancellár bezárkózott a szülőkkel, a deákok egyelőre lebzseltek. A lebzselésből az sült ki, hogy már egy óra múltán érdekes hír szét a várban, az őszön ötödik Lászlót cse és morva királyá fogják koronázni az ottani rendek. Már el van döntve, hogy nem a prágai érsek fogja koronázni, rokicana nevezetű, mert az kehes és ennek Miklós pápa nem igen örülne, hanem szécsidénes az ag magyar primás. Féltették ugyanaz utazástól, mikor ez határozatba ment, de az öreg ragaszkodott hozzá, nagyon szeret koronázni. Már most ezen a koronázáson Magyarországot ketten fogják képviselni a pozsonyi országgyűlés megbízásából. Hunyadi János főkapitány és Vitéz János kancellár. A szülők és a kancellár tanácskozása hosszúra nyúlt. A gyereket mód felett izgatták az országos hírek. Nem bírta a kíváncsiságot, odalopódzott a távolabbi termekhez. Inasok nem állották útját a fiatal grófnak. Csak azt a termet őrizte külön fegyveres ember, amelynek ajtaján belül a vendéget hallgatta a házas pár. Ez pedig kis elbóbiskolt a hőségben. Mátyás odalopódzott az ajtóhoz, és rátapasztotta fülét a kulcsjukra. Hallott, hogy úrri gróf, gara és újlaki külön egyességöt köttek. Hallatszott vitéz János hangján. Tudván tudom. Harmadszor mondod már. Szót kedvetlenül Hunyadi. De hogy mifelől köttek, elkerülöd mondani. Mert kötéseköt nem esmérem. Csak azt tudom, kinek irányodik ellene. Kinek? Pattant fel Hunyadi né hangja. Nem nehéz buszt kitalálnunk, Grofni asszonyom. Csend következett. Majd az olyan ember hangján, aki végre is kiböki, ami nem fér a begyében, így szólalt meg. Úrri gróf immár kieszelte, miképpen áztassa el a grófot. Emberekkel terjeszteni kezdi, hogy te, gróf uram, az pénzökkel rendetlenül tönni nem restelsz. Egy feldőlőszék szék robaja hallatszott. Nyilván Hunyadi János felpattant és hátra lukta a széket. Amit tenni soha máskor nem szokott. Hunyadiné halk, ilyet sikoltását is ki lehetett hallani. Majd mély csend következett. A felpattant és felindult hunyadi bizonyára némán küzdködött magával. Majd lépések hallatszottak. A gyerek összerezzent és riadtan surrant el az ajtótól. Meg sem állott a folyosó fordulójáig. Akkor aztán már félt visszamenni. Lement az istállókhoz. De igen, felindult ő is. Leült egy szalmaszékre, alovászoknak nem felelt, és felhevülten, tenyerébe támasztott arccal töprengett. Szülei csak este látta egy pillanatra. Együtt jöttek be hozzá a kancellárral, hogy éjszakai búcsúzásul megcsókolják. Apja szokatlanul komor volt, és őt szokatlanul melegen csókolta meg de nem szólt semmit. Csak az ajtóból fordult vissza. A holnapi naptól kezdve minden nemű fegyverrel ugyan ügyeköz. Jövőben erős, jó vitézekre szükség. Délnek utána hír jöve, tudd meg te is, azt örök megvevé Bizáncot. A kelet-római birodalomnak vége vagyon, rettenetes baj fenyeget minket, magyarokat, itt az legszélin Európának, Közvetlen hídján a hordajárásnak. Aludj jól, de és még egyszer Imád Krisztushoz az, mi szegény országunkért. A püspök az ajtóból megáldotta a gyereket. Az ajtó becsukódott a mécses világa, Melyet az anya tartott kézben sötétnek adott helyet. A gyerek álmélkodva mérlegelte, amit hallott. Az nagy baj lehet, gondolta, az apja ilyen ünnepélyesen beszélt róla. Vajon mikor mehet ő már hadba a török ellen? De hirtelen elöntötte tűnődését egy más gondolat, sokkal szívesebben ment volna, akár most, leendő apósa ellen, 13 éve minden dühével és hevével. Másnap anyja közölte vele, hogy karácsony tájra tervezett esküvőjét bizonytalan időre elhalasztották.